Itt. És most küzéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A 2015-ös a félkör után pedig, ha minden igaz, márta Istvánnal beszélgetek. De nekem, hogy a Báska ünök egy kérdést a parkolásra kapcsolatban a Római-Kudapest 9 területek a Akkor nem lesz semmi lekerül valami? Persze. Ezzel kezdünk. hurt myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my love wrong? Said I love? Where my paycheck went You know I brought it all On to you baby And I never Spin a red sand Joe gonna oh, is Joe oh, I'm not trying to be Just just a tiny grain saying hey is that he? A Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Véde? Van egy kérdés. Kezdhetünk azzal. Péter mondhatod. Tízször sem foglalná, Péter, vagyok. Egy másodpestűrlem. Vá, vá, vá, egymást. Valamit hallott, igen. Mármint Horvágy szép igen. Igen. Igen. Következőt szeretem a program, tudom megkérdezni, hogy én kétletre voltam Rómában, és parkolásra kapcsolatos lenne a kérdésem. Rómában, a belvárosban, a Kolesztromnál, a Vatikánvárosnál mindenhol két egy óra, parkolási díj 1 euró, és ha valaki 4 dob be 8 órát parkolhat. Most én megnéztem a Lónyai utcában a múlt héten, de hát ez nem egy újdonság, ott 440 forint óránként a parkolási díj. Most nem lenne a polgármester úrnak a ráhatása, mint első mohikár, hogy mondjuk rekezdemézni, hogy Budapest belvárosában is legalább római parkolási díjak legyenek, tehát 300 forint per óra, mert egy röhely, hogy 50%-kal több a parkolás Budapestre, mint Rómában a belvárosban. Ezt szeretném megkérdezni ez biztos nagyon népszerű intézkedés lenne, de ugye a parkolási rendszernek a fenntartása azt mindig hogy nem bevételi kérdés, tehát ebből nem megélni akar egy önkormányzat, hanem szeretni úgy szabályozni a belső kerületek, területek forgalmát, hogy elsősorban az ott lakóknak és az odaérkezőknek legyen mindig elég hely, és csak utána azoknak, akik, hát, Többet használják az autót, mint kellene. És jelenleg ez a fővárosi rendelet szabályozza a körzetekben alkalmazható legalacsonyabb tarifát. Egyelőre ez a helyzet Budapesten. Itt azt lehet esetleg csinálni, hogy a, mondjuk a Budapesti önkormányzatok szövetsége, tehát az összes kelet, tehát azok a kerületek, akiknek van parkolási rendszerük megállapítanak valamit, javasolják a fővárosnak, és akkor együttesen változtatunk ezen. De ez ilyen értelme, egy bonyolult kérdés. Én csak azt, hogy kérdeztem, mert a helyesnek tartottam, hogy nálunk 500 a legfogosabb, mint Rómában, mondjuk Európa 3-nek. Hát azért ez egy kicsit oda is vezet, hogy az ottani fizetések, meg az ittani fizetések, tehát ugye az arányok, ez abszolút értékben is ez magasabb, de mindenféle értelme magas is, de akkor, amikor Ezen az alapon drágábbnak kéne lenni a parkolásnak. Hogy? Ezen az alapon drágábbnak kéne lenni a parkolásnak, ha ott többet keresnek. Én nem vagyok tisztában a római parkolási díjakkal, csak mint a csapos gondoltam, hogy ha ott többet keresnek, akkor a parkolás. Pontosan. Önnek egyébként, el kell, hogy Péter, önnek egyébként polgármester van ráhatása a díjra? Nincsen, hát most mondtam el, hogy nem mi szabályozunk az árakat, hanem fővárosi rendben. Tehát mi csak javaslattételi lehetőségünk van. De vala is volt arra a példa, hogy egy kerület ön vagy bárki más ezzel kapcsolatban javaslattal éljen? Hát én nem tudok róla, ö, nem nagyon akar ö, itt egyik kerület a másikkal szemben lenni. És végül is az a cél, amit ön megfogalmazott, az vajon megvalósulni látszik-e ezzel a tarifával? Hát, én, amit látok, közvetlenül a bakás az ablakomból, mert a környékről vannak információm, itt azért napközben nincsenek parkolási problémák, és az itt lakóktól sem érkeznek panaszok, hogy ne tudnának hazaérvést parkolni. Ferencvárosban hogyan van, szerintem mondtam már, de Lukas a fejem, egy család, akik ott laknak, hány engedélyt kaphatnak? Egy. Lakásonként egyet lehet és csak azt kaphat, aki fizeti az összes idegonatkozó adót. Ebben van különbség egyébként önkormányzat és önkormányzat között? Biztos van különbség, de túl jelentős nem lehet. Ennek az oka, hogy önöknél csak egy lehet, az a parkolóhelyeknek a szükségéből adódik? A teljes mértékben. Hát vannak olyan helyek, azt hiszem, hogy Bécs is ilyen, de ha tévednék, akkor elnézést, de, de nem egy európai fővárosban, ahol nincs ilyen kedvezmény az ott lakóknak. hogy semmilyen kedvezmény semmilyen nincsen. kedvezmény nincs. Igen. Erre való precedens viszont Budapesten nincs. Nincs, nincs, nincs. Beállhat még olyan helyzet, hogy egyébként ilyen javaslattal éljenek? Hát de, de az, az eléggé úgy, hogy elhangzott kamikáza vagy öngyilkos akció... Hát itt, hogyha most mondjuk egy hétig nem lenne parkolási díj, hát valószínűleg megállna a város. Én azt hiszem, hogy vagy pont Rómában, vagy Nápolyban próbálkoznánk. Nem, épp ellenkezőleg, ugye az előző mondatát én úgy értelmeztem, hogy senki nem kap ilyen engedét, magyarul, hogy a lakosoknak is fizetniük kell. Hát voltak ilyen tervek még az én képviselő társaim közötti, de. de, de Akkor, meglincselnék Akkor meglincselnék önöket a szóképletes értelmében? Miért? csináltak? Akkor meglincselnék önöket a szóképletes értelmében. A népharag elsodorná önöket? Hát, hogy elsodorja, az nem tudja, hogy meddig tart a emlékezet és milyen sokáig, de, de biztos, hogy nem népszerű intézkedés lenne. Néhány nappal ezelőtti hír az, hogy újabb alacsonypadlós járműveket helyeztek forgalomba a 15-ös, a 115-ös, valamint a 103-as autóbuszok útvonalán. A 9. keletben közlekedő 15-ös autóbusz és trolibusz járatból imáron 14 vonalon szolgálják a lakosok kényelmét az akadálymentesített közlekedési eszközök. Ennek a jelentősége akkor is megvan, ha egyébként a 15-ös, a 103-as autóbuszok útvonala heteken belül változni fog? Hogy mehetni, mert le is felszállás egy uh, attrakció uh, bizonyos állapotban, csak azért mondom, meg most a térben, három hétig uh, eléggé bajdottam én is. Hát ilyenkor rá az ember, hogy mondjuk egy hét másodpercig zöld lámpánál el érdemes indulni, mert úgy se ér át, de mondjuk egy magas lépcsős buszra is, hát vagy nem tud felszállni, vagy elég uh, körülményesen. Tehát van bajjelentőségében. Arra van-e a kerületnek ráhatása, hogy egyes, de általában buszmegállóknál az utcai aljzatot megváltoztatják és valami másra cserélik, de ennek is a rendszeressége és ennek a külleme is, lehet, hogy az én szememben van a hiba, változó, illetőleg a legváltozatosabb időpontokban teszik ezt meg, és nem feltétlenül akkor, amikor ezeket az utcákat felújítják. Hát ebben nyilván kellene valami alkalmómiát teremteni, ugyanúgy, mint a közműfölöjításokat. Mi terveztünk olyat, hogy ha mondjuk a víznő, vagy valamilyen közműföl föl akar tudni egy utcát, akkor körbe hívni az összes közműszolgáltatót, hogy vagy most, vagy öt évig nem nyúhatnak hozzá. Hát nem jutottunk el ennek a rendeletnek, a végéig pedig hasznos lenne. Tehát valóban szükség lenne ilyen harmonizációra. Ami a 15-ös, 115-ös és 103-as buszoknak az útvonalát, illetve hogy erről is volt szó, de ismét csak a Lukas fejemre hivatkozhatok. ha meg lesz az a változás, amire, amiről egyébként szó volt, akkor ezeknek a 15-ös, a 115-ös, valamint a 103-as autóbusznak milyen érintkezése lesz a 9. kerülettel? Vagy lesz-e egyáltalán? Lesz, lesz. A 15-ösnek, a 170 15 biztos, a 103-as, hát az, az, az vagy lesz, vagy nem. De ez majd akkor tudom, tudom, nem, nem mikor már a BKK végére eldöntötte. 29 év után nyílik ismét bölcsöd a Ferencvárosban, 40 új férőhelyel. 2013. szeptemberétől már 290 kisgyerek napközbeni ellátását tudja biztosítani a kerület. Az új Talikában utcában található intézmény 248 millió forintos uniós támogatással és 267 millió forintos önkormányzati önerő révén épülhetett meg. Äh, mennyire Biztos egy Ferencvárosi lakosnak vagy bizonytalan e, a gyereke bölcsődei elhelyezése. Magyarul, hogy ezzel a létszámbűvüléssel mennyire válik megoldottá a kerületi kiskorúaknak a bölcsődei ellátása? Azt még nem mondhatjuk, hogy teljesen megoldódik, de még további 28 félőhegybűvítést tervezünk a József Attil akkor már közel leszünk a 100%-hoz, most nagyjából 80%-os kielégítettséget tudunk elérni, nagyobb az igényeknek körülbelül 80%-át tudjuk megoldani. Ami azt jelenti egyébként, hogy egy ilyen bölcsödébe nem is nagyon járhat, nem egyáltalán nem engedélyel más kerület lakójának a gyereke? Vannak kivételes esetek, például ez a bölcsőben is tud, majd dietetikus és pszichológiai meg mindenféle szolgáltatásokkal, hát uh, meg is van szabad, hogy milyen mértékben, hangszázott mértékben, de az fizetős akkor. Ez önön múlik, vagy ilyen engedélyt kiad? Hát majd is? Én azért igyekszem ezeket a döntéseket azokkal megosztani, nem mintha félnék a egyéni felelősségtől, hanem szeretem, hogyha nálam okosabb emberek egy adott kérdésben beleszólnak, és akkor ők is a felelősséget, tehát ilyenkor vagy bizottság, vagy képviselő testület is még... E a térítés mértéke azoknak, akikre, akik ilyen engedélyt kapnak, akkor a térítés mértéke az mennyi körülbelül? Hát ehhez vannak különböző állami és helyi támogatások is, ez teljesen eltérő, de, de mondjuk tipikusan a 10 és 30 ezer forint között per hó. Ez minek a függvénye? Otthoni kereseti helyzet, a szolgáltatás idején a kizényben mert van, aki csak három napra hozza a gyereket, másik két nap a nagymama megoldja, tehát ahányféle eset, annyiféle. Ehhez kapcsolódik legalábbis, ami a támogatást illeti, hogy Ferencváros önkormányzata a keletben lakó diákok iskola kezdésé segíti tankönyvtámogatással és csomaggal. Ki kaphatnak ilyet, és uh, mire vonatkozik ez a segítség? Minden Ferencvárosi illetőségű ügyernek Tehát, aki ide van bejelentve, elsőtől nyolc osztáig ingyen kapja a tankönyvet. Amit ugye most az átszervezés miatt felmenő rendszerben majd a klikát fog lenni. E, tehát az elsősöket már nem mi tületjük az ügyen. Mindenki? Minden gyerek. Igen. Úgy értem. Igen, igen. Hát mindenki, aki Ferenc városban össz, lakik, tehát ott ide van bejelentve mindjárt neki. Ez egy egyedi dolog, vagy ez más kerületben is így van? Ez, ez, hát nem, nem tudok számot, de inkább több helyen van, mint kevesebb helyen, szerintem. Ez, hát, hány gyerek? Van ez hány gyerekre vonatkozik? Hát, Körülbelül. Megfogott... Hát olyan 2000 körül. És ez azt jelenti, hogy egyetlen családnak semmilyen költsége nincsen, se füzet, sem pedig tankönyvet illetően? Tudomásom szerint nincs. Aki itt lakik. Értem. Tehát ebben szociális rászorultság, vagy annak mértéke befolyásoló tényezője, vagy sem? Nem, jelenleg nem. Ami azt jelenti egyébként, hogy felmenő rendszerben, ha nem változtatnak a tankönyveken, akkor ezeket a tankönyveket öröklik meg a következő folyamosok, mert azért azt nem feltételezném, hogy minden évben mindegyikből új szettet vásárolnának. De sajnos, sajnos szerintem a helyzet ez. Magyarul. Nem, nem tilos, nem tilos, de én tudom, hogy, hogy inkább megveszik az emberek, vagy inkább vagy, hogy, miattak, hogy, miattak, hogy, miattak, hogy inkább elfogadják. De most akkor nem értem, hogy mit fogadnak el? Hát azt a helyzetet, hogy elballagnak az új könyvekért. Jó, de az új könyvekért kiballag el, hogyha az önkormányzat biztosítja? Hát a szülők, meg a gyerekek balladnak el, csak a önkormányzatok papíros az a megfelelő. Ami azt jelenti, hogy évfolyamonként ezek a könyvek százszázalékosan amortizálódnak, már ami a fizikai állapotokat illeti, mert a benne levő tartalom, az ezek szerint nem feltétlenül kell, hogy így járjon. Biztos nem, hát a mi amortizálódott. Tehát biztos, hogy nem, lehet hát jelenleg ez a, ez a felállás is. Azt gondolom, hogy nem foglalkozunk ezzel eredet, hogy hol lehetne és miként lehetne űrahasznosított tankönyveket. Ez, lenne, ez is egy újrahasznosításnak egy fajtája lenne. Ez egyébként nagyságrendileg? Vajon mennyi pénz lehet? Na utána fogok nézni pontosan, hogy egy idén mondjuk mennyi. Ez, ez, nem lehet egy, ez, ez nem lehet egy kis összeg? Nem kis összeg, hogy nem kis összeg, 10 milliós nagyságrend. Zárásképpen pedig azt szeretném mondani, lévén, hogy csütörtök van, hogy mai július 25-én csütörtökön, a Ferencvárosban, a Ferenc téren, 10 órától, szelekszárnyán, papírsájkány, széljáték és szélforgó készítés. Alapvető mely korosztálynak? Ez egyértelműen az óvodás és a kisiskolás korosztálynak. Tehát a, a, a felsősöknek ugye itt van ez a nyitott akció, amiről talán nem beszéltünk még ebben a műsorban. Egy nagyon jó, kitalált és nagyon jó működő rendszer lesz ebből. Ez egyébként a József Attila terv, a Szociális Város Aditáció keretében egy úgynevezett soft programnak a része, hogy az elvileg bezárt, nyára bezárt torna termeket kiütjük, és Igen, a gyerekeket fotózni, sakkozni, pingpongozni. Na, nagyon népszerű, nagyon sokan jöttek, hála istennek persze azoknak a aktív ö, embereinknek, ö, már Ferencvárosiaknak, akik ezt a, eddig is a civilizik volt, de most már a, a mi igazatoros tudják ezt e, A jövő héten még ugye beszélünk, tehát akkor az igazgatási szünet, amelynek a dátuma is közele van a jövő héthez, mint mostanhoz, az témaként átkevület a jövő hétre. Persze. Jó, nagyon szépen köszönöm, akkor ma még találkozunk. Viszont hallásra. Igen, viszont hallásra. Báska János hallották Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta, Itt? és most közéleti háttérmagazin magazin. Főszerkesztő Piala János. Most van, um, ugye az emberek azt mondják, hogy sose vezesse rutinból, uh, és hirtelen arra gondoltam, hogy vajon bennem van-e a hiba, hogy idén, vagy, vagy a szememet került el, vagy a fülemet, hogy kapolcsról nem hallottam, vagy kevesebbet, ez most valami akusztikus tévedés, vagy mi a helyzet? Nem, valójában az, hogy egy kicsit kevesebb szó esett, nagyon kevés a marketing költségünk, és nagyon későn állt össze a program. Nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mik azok az újdonságok, milyen új elemeket. Akkor azt mondod, hogy gondolkodtunk, az kiket illet? Kérlek szépen azokkal, akikkel együtt kezdtük, tehát a 60 éven felüliek, Galkó Balázs, Pallagianikó, aki a műsorvezető, a gazdasági igazgató, és azok a legfiatalabbak, akik például a Paja udvart, a Bluespot udvart csinálják, illetve hát még az idősek közé tartozik, például a Galáka együttesen, hisz ők mind-mind már egy-egy olyan színfoltja a fesztiválnak, egy ilyen családias színfoltja képzavarral éljek, ami, ami, hát, csak a kapót jellemző. Magának ennek a kulturális eseménynek ki az apja vagy az anyja most? Te? Igen, Már... igen maradtam. De most lehet, hogy nagyapja vagyok, vagy ők apja, nem tudom, néha úgy érzem. <gül> Tegnap, holnap, mikor kezdődik? A holnapi nap délután 16 órakor van a buszpot udvarban egy megnyitó, és tíz napig gyakorlatilag talján dörögben kisebb, kevesebb program, és kapolcson viszont rengeteg sok programmal várjuk az időjárás viszontagságai mellett, hogy miként és hogy lépnek föl ezek a kiváló művészek művészcsoportok. Milyen programok lesznek? Kélek szépen két nagy csoportra osztanám. egyrészt a közműv... az úgynevezett hagyomány értékőrző programok amik közül a muharai Hagyományőrző uh, Szövetség 800 közre működött hoz ide, tehát különféle tájegységek mutatkoznak, a bukovinai székelyektől kezdve turán keresztül, például a Balatonfelvidék népművészete, ez egy külön egy speciális udvar, a holnapi nap például 120 részfúhos érkezik Baranyából. De ugyanígy a hagyományőrzés jegyében például 60 település mutatkozik be az Éltetővölgy e, e, e, udvar keretén belül, a Taján Dörögdi ősök házában Szőke Andrással egy helytörténeti gyűjteményt mutat be, nagyon-nagyon sok kiállítás, hogy mutatkozik a rába köz, illetve Orsos János kapolcsi cigány köműves, aki saját udvarát nyitja ki, és a nagyvázsonyiakkal összefogva fantasztikus hagyományőrző produkciókat hoznak létre, a Fláraveás együttes jön, nyelvtanulás lesz. Ez hanyadik kapolcs? Segyebek, tesek? Ez hanyadik kapocs? 23 Nos Most a hagyományőrzés mellett természetesen a zene és a zenei programok a legfontosabbak, itt uh, a zene és irodalom témakörben a Paja udvar rengeteg fellépővel, tehát tíz napig itt van a Paja Baja is, Kaláka itt van tíz napig, Szent Estekre kerül sor, jön a Dés, Eszterházi, Grecsó, uh, fő, az Artus társulat, jön Hóbó tíz napra, 180 dat ad majd elő a saját repertoárjából, illetve a blues Rocknál az úgynevezett Blue Spot zenekar délutánon kész és esténként a kapocsi povoda kertben fantasztikus koncerteket ad majd Rói és Ádámtól kezdve a Szenán keresztül Kéknyú Hammond benden átsorolhatnánk. Tételezzük fel, hogy valakinek halványlag őzen nincs, hogy miről beszélünk, hol van Kapolcs? <gül> Kérlek szépen Balatonfelvidék Bakonyalja, Veszprém és Tapolca között, tehát 140 kilométerre Budapesten és 36 kilométerre Veszprémtől. Te, mint nagyapa, annak idején ebbe a tájba miképpen és hogyan álmodtad bele azt a programot, amiről aztán majd két szóban kéne beszélni, hogy hogyan változott vagy nem változott? Hát 1989-ben teljesen véletlenül. Szerveztük meg az említett nagyapákkal és nagyanyákkal együtt azt a háromnapos kis falunapot, amelynek az volt a különlegessége, hogy az akkori főművészeket, tehát a Nemzeti Színház művészeit, Kubikannát, Berekkatit, Nemcsákot lehoztuk és megcsináltuk a Csokonai Karnyónéját. Illetve együtt ácsoltuk, építettük a színpadot a helyberű lakosokkal, de mi ezt nem akartuk folytatni, tehát ez egy teljesen véletlenszerű három nap volt, csak hát a sikere az eléggé nagy lett, a kommunikáció nagyon jó volt az egyszár televízióban és az egyszál rádióban hirtelen az értelmiség felfedezte, hogy hú, egy ilyen kis faluba történik valami. Tehát mind a helyi lakóknak, mind a vendégeknek, rokonoknak és mind az értelmiségnek, az úgynevezett értelmiségnek ez egy ilyen reveláció erejű volt, úgyhogy meg kellett ismételni, aztán megint megismételni, 9 es évek közöttére vagy már 5 település csatlakozott hozzánk, és akkor megszületett a művészete a művészetek völgye az most redukálódott két vagy három településre, tehát fontos-e a méret, vagy most e, mi minek a következménye? Nem, ez egy furcsa ilyen sajátságos evolúciós utat ér le a művészetek völgye. Gyakorlatilag önmagát alakítja. Na most ez egy szép szólam természetesen, mert hát a pénz határozza meg, mennyi pénzt tudunk összeszedni, de valahogy... Így, maga, a pénz, pénz, van, maga a pénz az mire kell? Először az infrastruktúra kiépítésére, tehát színpadokat, fény, hang, technikákat kell, hát több mint 40 helyszínen zajlódnak most majd az események. A másik pedig... Amikor a legcsúcsabb e csúcs volt, akkor hány színpad volt? Az 2007-ben volt 6 plusz egy település, akkor volt valami 160 helyszínünk, és akkor volt 260 ezer látogatónk. Jó, menjünk vissza, tehát mire kell még a pénz? Tehát kell még mondom az infrastruktúrára, a szakhatósági előírások betartására, tehát nagyon-nagyon szigorúan ellenőriz. Mindenki ezeknek meg kell felelni, ez pénzbe kerül. A művészek gázia, ami még mindig ilyen fél gázsi, háromnegyed gázsi, és hát az úti költségek, amik jelentősen megemelkedtek, és az infrastruktúra költsége is. Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt egy ilyen áramdoboz levezetése, ez ezer forint volt, most jelent abban 80 ezer forint. Ki járnak ide? Nagyon érdekes, mert délelőttönként, délben, korai délután családok. Tehát visszatérően látom azokat az arcokat, akik papák, sőt nagypapák a gyerekeiket, az unokáikat, és akkor koradél délután, este fel átalakul ez a közönség, és rengeteg fiatal egyetemist és középiskolás jön. Akik holnap Igen. Akik holnapnak. Sátrakban, a házaknál, a környékbeli településeken szintén sátraznak a házaknál. Ezek alkalmi kempingek? Persze, persze az udvarokon és a, a különféle magánportákat ilyenkor kinyitják, és hát rengeteg helyünk van, és sátoroznak is rendesen. Most hány település van tehát? Most kapolcsa vannak a fő programok, és talján a másik település. Hogyan változott a költségvetés? Költségvetés az csökkent tehát még egy, egy sarokpontot mondok, 210 millió forint volt 2007-ben a nagy művészete szép ülése és most jelentőben 85 millió forint lesz úgy néz ki a minden igaz a költségvetés kik adják a, az NK-ból nyertünk 30 millió forintot a kiemelt kulturális programokért, a fesztiválokból, 8 millió forintot kapunk a bologzótám minisztertől, és úgy néz ki, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium is valamennyi összeggel be fog szállni. A többit viszont mi magunk teremtjük elő. Tehát körülbelül egy olyan 60-50 százalék, amelyet az állam ad, és 50 százalék, amit mi magunknak kell megtermelnünk, tehát a jegybevételekből, bérleti díjakból és egyéb díjakból. Maga a jegybevétel az mit jelent? Tehát mi ami ingyenes, mi ami nem ingyenes? Vagy semmi sem ingyenes? Vagy minden ingyenes? De nem, ennél bonyolultabb. Körülbelül a, a programok... 60-55 a ingyenes, hiszen tudjuk lezárni, lehetetlen lezárni ezt a szabad emberi táji környezetet, ahhoz egy hadsereg kéne és drótkerítések halmaza. A jegybevétel azaz körülbelül ilyen 15-16 a a megforduló látogatóknak. Magyarul jegybevétel azokon a helyeken lehet, amelyek egyébként zárt egységek? Igen, ezek az udval... De hajt De téged arra a tatár, hogy ilyenből minél több legyen, mert hogy szükség van a pénzre. Nem minden áron. Tehát csak azért, hogy pénz termelődjön, azért nem hozunk ide bármit, és nem hozunk ide bárkit. Mi az az alsó limit, amit egyébként el kell tudni érni pénzben, ami alatt egyébként, ha másért nem, akkor szimpadépítés okán nem tud engedni a fesztivál Hát az attól szükség, hogy hány településen akarjuk megcsinálni. Tehát az alsó limit szerintem az 50 millió forint, ami alatt már, már akkor nem, az már nem a művészetek völcsön. Amikor az, az egy, nem tudjuk. talán egyszer maradt el? Uh, még a leges legelején a harmadik évben a Taljánbörögdön csináltunk egy fesztivált, akkor kapócsan érdekes adó nem volt semmi. Aztán 2009-ben már így 2008-ban látszott hogy valami probléma lesz, ezért Kapolcsi Bűvészeti Napok címmel rendeztünk egy helyet. Ez végül is soha nem maradt, ellek, más volt a neve. És 2009 kiverze pedig elmaradt, illetve három hm. település ilyen kis falunapokat csinált helyette. E, ami egyébként azt jelenti, hogy ezt az alsó limitet se tudtátok akkor elérni? Így van. Mennyire kényszer és mennyire nem kényszer az, hogy ez legyen? Mert gondolom, hogy ilyenkor már ott a határán az ember boldog, de amikor nekiáll az olyan, mint amikor az úszó az olimpiai bajnokság, vagy az olimpiai küzdelmek után ismét, hogy le, kell, ismét le kell, hogy menjen az úszodába. Ez mennyire muszáj, mennyire nem muszáj neked ez, mennyire mutatta valaha is a fáradás jegyeit, vagy mindig találtál magad mellé olyanokat, akik a te fáradásodat kompenzáltak ez negyed évszázad, azért ha belegondolsz, az, ez egy iszony szám. Tehát valamit elkezdeni megcsinálni, azt hagyjam, de fönntartani az nagyon nehéz. És nagyon igazat mondasz, nagyon sokszor fáradtam bele, és azt mondtam, hogy a hátam közepére, és nem kell, van annyi elfoglaltságon, van annyi dolog az életemben, amiért ami nem is tudom, hogy ezt miért kéne csinálom. És abban például, hogy lejöttem a faluba, lejöttem a Cili néni kocsmájába, vagy, vagy Dörögdön a, a, a, a, a Kocsmában. Jó, ugye, én nem vagyok. Egy, én, én nem vagyok egy nagy kap, egy Ugye én nem vagyok egy nagyon nagy kapolcs ismerő, a kérdések nem csak azért ilyenek, mert szerintem egyébként el lehet indulni mindig az A betűtől, és el lehet jutni az ABC utolsó betűig, de ez nem csak te lettél idősebb, de gondolom, hogy generációs cserélődött kapolcsan is. Tehát ők, ők, ők se a halhatatlansággal vannak szerződésben. Tehát ma már nem biztos ugyanazokkal beszélgetsz, mint akikkel annak idején a természetes öregedés okán. Igen, ez így van. 1989-ben, amikor teljesen véletlenül megalakítottuk a kapocsi kulturális és természeti védelmi egyletet a helyi lakosokkal, de volt gáz és szerelő evangélikus kap, pap, tanár, kőműves, itt végignéztem, hogy gyakorlatilag már a 90%-a nincs velünk, tehát akikkel elkezdtünk. Ez igaz, ö, ö, ö, időn és generáción át kell tudni röpperni, most ez egy hülyeség, amit mondtam, de így van. Nagyon sokat segítenek azok a munkatársaim, akikkel együtt vagyunk, és nagyon sokat segítenek, akik az elmúlt egy vagy két vagy három évben léptek be, és ezek a fiatalok. Tehát ugye nagyon nehéz... Ők honnan érkeztek? Tessék? Ők honnan érkeztek? A Paja udvar körüli menedzsment, akkor a Blue Spot körüli menedzsment, például nem volt rendes videófelvételünk az elmúlt két évben, tehát nem volt egy olyan dokumentumokat, nem tudtuk csinálni és nem tudtuk archiválni a fesztivált most az egyik cég bejelentkezett, ez egy csupa fiatal és azt mondták, hogy az idén referencia jelleggel lejönnek, megcsinálják ezeket a fotókat, megcsinálják az archívumot és a hát természetesen megújítottuk az egész honlapot és a Facebookot is és ez is egy lökést adott hisz több mint 23 ezer lájkoló van a Facebookon. Honnan jönnek? Uh, azt uh, legfőképp ugye Budapest, Magyarország, ami nagyon érdekes, hogy háromszor annyi a nő, mint a férfi. De most ezt még nem sikerült megfejteni de majd kielemezzük. igen, így. mi meg inkább férfiak hallgatnak, mint nők, és esély sikerült kielemezni, de van valami sejtésed, hogy mi lehet az oka? Hát a sejtésem az, hogy miattam ez az első. Na, na, nem, tényleg nem tudom, valószínű, hogy ugye sok a család, és valahogy. Család de volt valamilyen felmérés nem ezzel kapcsolatban? a. mérni. De volt valami felmérés, ami ezt a számot kihozta? Nem, hát a, a, Facebook, Hogy a öt, Facebook. A Facebook alapján, ugye, értem? Igen, igen. igen. Uh, ez alapvetően egy uh, hazai rendezvény hazaiaknak, tehát ennek a külföldi látogatottsága igen. elenyésző. Hát, illetve akik a Balaton partról megtudják és átjönnek, az körülbelül egy ilyen 5-6-7 százaléknyi, de ez tényleg átfog és véletlen jellegű. Ha felülről nézed, ha oldalról nézed, ha alulról nézed, alapvetően miben változott meg az egész, ha megváltozott? Alapvetően nem változott semmiben, mert kapó csak helyén van, és nem is fog változni. Remélhetőleg nem lesz földrengés, vagy nem lesz tartárgyárás, vagy ö, ö, egyéb. Tehát mi ezeken a helyszíneken nem tudunk és nem is akarunk változtatni. Uh, olvastam. Azért meghatározzák, meghatározzák a programokat is. Tehát itt soha az életben nagy sportcentrum és nagy-nagy, hatalmas, nagy több száz négyzetméteres színpadokat nem tudunk, de nem is akarunk. Is a kereskedelmi jellege az mennyire hatja át, vagy mennyire kell, hogy áthassa a bevételokán, vagy mennyire nem a fényfüzéreknek a, a helyszínez? Kell, kell a bevétel, tehát kell az a bérleti díj nekünk is, és a falunak a településnek is, amit a, az ünnezet kézműves... De fel lehet tartani ennek az ideális mértékét? De, de. Több mint 240 ideiglenes vendéglátó, illetve kézműves telepedik meg a faluban, és nagyon szigorú rendszabályokat alkalmazunk, egyrészt a szakhatóságokkal, másrészt a saját ízlésvilágunkkal, amit persze tévedhet, téved, téved, tévedni is tudunk, de hát egy bizonyos értékrend alá nem megyünk, tehát csak azokat engedjük be, és most már meg is tudjuk tenni, akik tényleg kézművesek, és tényleg olyan árujuk és árucikjeik árucik, vannak. Végül is az, hogy hány napig tart, az minek a függvény? Hát elsős, hogy mikor van, tehát ez a július vége, augusztus eleje, ez az aratás miatt alakult, mert sokáig júniusba csináltuk, meg július közepe, de szó találkoztak a kombányokkal, vagy találkoztunk a különféle fellépők, tehát ezért van hogy július vége és augusztus legeleje, a tíz nap pedig így át be, ennyit bír el a falu. Tehát ilyen mennyiségű emberből tíz nap, a tizenkét nap az már nagyon megterhelő lenne, és ez ugye az evolúciós olyan, hogy beállt a Maguk házban. a látogatók általában, ha van egy ideális hossza, mennyi időt töltenek lent? Csináltunk ilyen felmérést két-három nap. Tehát 10 napot kevesebben vannak, de van akik visszajönnek hétvégére. Hát ez attól függ, hogy dolgoznak, szabadságon vannak, de a két-három nap ez a jellemző. Az a kánikula, ami most van, az mennyire kedvez, vagy mennyire túlzott? Függetlenül nem tudok, hogy A szélsőséges időjárások egyáltalán nem kedveznek. Volt itt már olyan, hogy a tíz napból 8 napig esett az eső és hát volt, hogy bepattantam az ágyamba, és azt mondtam, hogy ki jövök, lefekszem, és megpróbálom a fejemet az ágyamba dugni, és végig szenvedni, mert, mert a sátorosok megőrültek szerencsétlenek. Aztán volt olyan, amikor sivatagi hőség volt, a tíz napból kilenc napig. Tehát újdonság nem ér bennünket, föl vagyunk készülve, de nem jó a szélsőséges időjárás. Volt olyan, volt olyan év, amikor este 5 fokra lement a hőmérséklet. hát nem tudod képzelni, hogy hogy kinyitottuk a faluházakat, mindenütt oda be tudtak jönni a hálózsákokkal, tehát próbáltuk menteni a közösséget. Maga a közösségi élmény évről évre, ami egyébként a telelkesedésedet fenntartja? Vagy mi? Igen, igen. Szab. És ez a tűz élmény, ez benned nem fárad, vagy ilyenkor mindig óhatatlan kinyílik a szíved, mert egyébként zárt ezt a rendezvényt nem lehet megcsinálni? Nem, ez csak nyitott szívvelet megcsinálni, és nem pénzért. Tehát itt, itt, itt ezek az ősöregemberek, emberek, akiket csináljuk, ezért nem kapunk se fizetést, se semmit. Nyilván, ha van marad valamennyi pénz, akkor azt nagyon igazságosan valamilyen módon elosztjuk, mert azért nekünk is vannak különféle költségeink, de ez csak szívvel és nyitott szívvelet. A fiatalok, visszatérek egy pillanatra a menedzsmentbe bevetődő és a szervezésbe bevetődő fiataloknál, akik már egy teljesen más generáció, ugye az Y és az E generáció, ezt próbáljuk tanítani, átörökíteni, mert azért ők már rendesen UFO jelleget öltanak, legalábbis a mi szemünkbe vagy a mi gondolkodásunkban, és az az izgalmas, hogy egy-két év alatt, ha itt vannak velünk, akkor egy picit úgy, úgy beleéreznek abba, hogy azért van Magyarországon, van eBay. Jó, de az alapján, amit te UFO-ként mondasz... A és a Facebook semmit nem számít. Jó, de az alapján, amit mondasz, az alapján egyelőre a váltóbot átadására nincsen mód, amit egyszerre értek, és egyszerre nem. Hát... Mert speciális a helyzetünk, aki nem kapócsi lakos, nem itt született, nincs valamifajta ingatlana, és nem tud a kocsmába eltölteni X időt, vagy nem, nincs rá érkezése, az nagyon nehezen tud meggyökeresedni. Az nem tud mit csinálni, mert a fesztivál lebonyolításakor bizony találkozik olyan problémákkal, amikor a János bácsit, a Pista bácsit ismerni kell, a Mariska nénit ismerni kell, vagy éppen a helyi fiatalokat ismerni kell, mert olyan problémát kell megoldani, hogy csak ők segíthetnek. Bered mennyire dolgozik, vagy észreveszed-e a rutin? Van egyfajta gyakorlatom, van egyfajta rutinom, csak próbálom kiküszöbölni pontosan ezt, hogy ne a rutin vezényeljen. Nagyon sok dolgot el is vettek, amiből úgy mi meg tudnám oldani, ez ilyen szervezési kérdések, de azt mondom, inkább egy picit nehézséget állítok önmagam elé is, hogy ne fáradjak bele, ne, ne legyek fásult, föl tudjak lelkileg arra készülni, hogy pénteken megjelenik x-tízezer ember, vagy x-ezer ember, akik azért jönnek, amit mi ide, ide komponálunk és ide, ide szerzünk. Magát a program azt, milyen címen lehet követni? A művészetekvölgye.hu PDF-ben is letölthető most már printel alig dolgozunk, és hát mondom a Facebookon szintén művészetekvölgye meg lehet találni Péntektől vasárnapig? Péntektől nap, tehát a következő vasárnapig Köszönöm szépen, akkor léztes ne én is, köszönöm. kedden találkoznak, nem tudom, most akar-e bárki bármit mondani, mert egyébként dörök.fi gmail.com